Sfântă toare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. născându până pe Dumnezeu și mântuitorul, mântuiește-i pe rovii Pe cei ce rută cu credință, nezugră de până icoana ta. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi al Lui Hristos, chitul noubândită, minunată icoana Ta, Cum moară prea mare și scăpare, și în tot necazul cu aceasta se mângâie, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh sfântă pe toți care își cinstesc chipul prea curată, cel ce nu mână omului. L-a închipuit fecioară maică, nici sila scrismește șugul zugravului. Și acum și pururea și în vechilor vecilor, mine. Izvor de minunele deșectat, avem prea curată, minunată icoana ta, din care și voi de vindecare, le izvoră celor Te laudăm. Prea sfântă de Dumnezeu, miluiește de pe noi, mai cam mul și bogăția prodromul lui, că ne jefuită să creștinilor, cu buzele sărutăm cea ne făcută de mână, cinstita icona ca mai că domul lui, prezentăle de Dumnezeu miluiește de pe noi. Poritorilor, moara și toată patima vindecă, cu hardă Marie, spânta-i coana ta și bântu-ia la ceară, a vicarului șarpe, o alungă porea mai că domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu! Sănătate fecioară și ridicare din patimă și îndrăvenire din boală de credincioșilor. lor, cei cu credință cinsteți dumnezeiască icoană, o doamă de mare preșea prodromului. Și acum și purul și și în vecinilor amin. Cei cuprinși de necazuri, împresurați de patimă, toți pe care Varul-a afundă cel al La, la prea curatul de Dumnezeu răscătoare, venim cu o să-i fie, grabnic se mântuie. cei ce-ai la chipul tău nefăcut de mâna sub gravului stă cu mâna ta cea prea tare doi te de Dumnezeu născătoare prea laudată, și chinul meu ce-ntrupez de contenește mil She made my soul float